ya ne mkenda kumana naa ni matumani yangu ujamba nukumusikirizaji wa redu isanganilo palipote ulipo imetimia ni sasa abada dakika ishirina moja kumradi kwa dakika moja hiyo tulio kuzidi ni muda kukuretia tarifa abari katika lua kiswahili kwanza kabisa mongu tasari wake. Kumezi nduri wa rahamisi hii mchakato madereva madereba wa gali za uchukuzi kubara barakoa wanapoendesha shuhuli za kila siku Katibu wa shirika la uchukuzi atrabu anawataka wa wote wa uchukuzi wa jumla kutilia manane zoezi hilo Na wanashirika wabzama za mashirika mkuwani bubanza wanaomba viongozi wa mashirika hayo wanzishe zoezi la kugawa mapato ya lio patikana, kutokana na mabuno ya kilimo cha mpunga Viongozi wa mashirika hayo wanaeleza kuwa La wezen zorozitesha madumuni ya mashrika hayo Na shimo zinazo patikana katika balabara za Bujumburas, bujumbula Zinazibwa kwa sasa, jambo ambalo Linawalidisha wanautumia balabara hizo Kuna hayo bila shaka na mengineo Kwa mengi zaidi jiungenami haditamati Upande wa opili na unganishwa na Na na karibuni Lejo yao Habari kamili. Tufungwe tarifa ya habari katika ukulasa wakijami siku kuu ya kondo kwa waumini wakislamu eleha ajwi. Itashulekewa kesho kutwa jumatano tarefu latina moja mwezi hujulai. Hayo yako katika tangazo lileo tolewa na wizala ya kazi na wafanya kazi. Domine Banyangimbo na waziri wa wizala hiyo anawafamisha wafanya kazi ote wa selekari kuwa siku hiyo itakuwa nilikizo kwa wafanya kazi ote wa selekari. Na kama nimizo kuelezea katika mkutasari huu Lai, lai ya wote wana, wanatolea wito Wakutulia manane hatua zote Zirizo chukuriwa na wizara ya afsa Za kukabiliana na molipuku wa virusi za COVID-19 Hayo ya bainiwa, a, hayo yamebainiwa rahamisi Na katibu wa sherika la uchukuzi ya trabu Katika shuhuri za kuzindua lasmi Mchakato wakuvaba barakoa Kwa wana usika na uchukuzi wa jumla Jijini hapa bujumbula Shaglen Rame wa anawata kama dereva na conductor waliokabidhiwa barakoa kuziva wakati wanapoendesha kazi za kila siku tumusikilize leo shirika la uchufuzi e, wa club tumeanzisha mpumuo wa madereva na na makontakta wa maske e, juu ya Yakukinga e, janga la la COVID komuniti Kwa E kwenye kusema ukweli tumeanza ilizozoi la, la kufa e, maske na idinangalia madhavana na macontacta kwa sababu ndoa wenye sisi tunahusika nao kama shirika la uchukuzi atrab e, kwa wale wenye wana wana vo e, e, e, ndeemo azile gali mala abiria e, wale nao e, tumeisha e, tunajuazo kwamba ilikuwa luito wa azile wa wa, wa, wa, wa, wa afya e tunajuaza kwamba e, waziri wa afya atakamata nyingine decision za wali watu wenye wanaendea mwagali lakini sisi e, tumetaka kwanza e, ili zowezi tulianzishe kwenye e, watu wetu nikusema Dreva na makontakta Ili wapati namla ya kuchinga vizuli i, u, u, Ili janga la COVID-19 mm. e, Lea tumeanzisha hui Ili na na masike Elfumoja e, Lakini itatubidi tuendelea kwa sababu Unajua kama ii sekta ya uchukuzi e, Ii mundani watu wenji sana e, Madreva na makontakta Wenji magali Auote itatubidi tuwalazimishe kuwa e, Wanavaa maske za kuchinga ili janga la COVID-19 mm. ni kusema kwamba leo zoezi tumeanza limeanzia hapa muminisipa ya, ya, ya bujumbula alakini, e, ile ile kazi inapashwa y, y, imekua na sinaweza nikasema ni kwamba ni tumeanzisha alakini tunapashwa tuendeleshe inchi nzima e, kama vile munavujua muna shirika la uchokuzi eliko na na viongozi mbalimbali mikoa mikoa tofauti wali sasa ndio wanaposhwa na wenyewe waendelee hivyo yenyewe tumeanza ili mikoa ni pale na wenyewe waweze kuona wana, wanavaa hivi mamasque za kujichinga mm. Naam aliyekuwa kiskika ni ishara ni na mpevani katibu wa shirika la uchukuzi a trabun katika ukurasa wa elimu wanafunzi wa chukikuu wanaoishi katika mabweni na wali wanaoishi nyumbani mwao wanatolewa wito binada, chukiku, bainiwa, wa kuheshimisha haki za binadamu na sheria za chukikuu hayo yabainiwa na mkurugenzi wa chukikuu cha Burundi baada ya malalamiko ya baadhi ya wana chuo vipigo na wenzio wakiwashutumu kutomiliki cheti cha kuishi katika bweni madhili fraswa haza Mana, an Areza kuwa upererezi, unawlenga kuatambwa kwatambua warifuwao, kwa kwasasa, natasisi, usika nausalama, katika bueni ramutanga, Akiungizia kwamba washutumiwa inne, wamikamatwa, kwa lengo, lau perezi bada mapu muziko madogo to yanao uko mikwani kwa pande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 27 ikiwa ni 8:27 saa za Afrika Mashariki ni nikukumbushe kuwa hii unayoteka sikioni ni i dag ya radio isanganiro kuna shuhudi wa uhaba wa maziwa mkoani kirundo ambapo lita moja imepanda bei kutoka 1000 hadi 2000 hadi 1200 au 1800 salafu za burundi Mkulugenzi wa idara ya kilimu na ufugaji mkwani Kirundo Anawataka viongozi wa ofisi usika na sekta ya kilimu na ufugaji Wawajibike kwa kufuatulia kwa karibu na muna Operesheni ya ugavi wa maziwa inazo endeshwa kwa angazi ya vijiji Buwana Lelinda Sirivugimana anaeleza kuwa mchakato huo Utafanikisha kuzu, kuzu, kuzu, kuzu, kukusanya maziwa Yanao patikana katika vijiji vilizoko, vilizoko mbali na jiji la Kirundo Habari hii ni kwa mwji walipota wetu tu gutoka mkuani Kirundo b b anyesi na magazi ambayo tutaijarejea katika abalize tu za arasi. Na wanashirika wazama za uchukuzi mkuwani buvanza Wanawataka viongozi wa mashirika ayo Kwaanzisha mchakato Wakugawa mapato Yariopatikana Kutoka kwa zao la kilimu La mpunga musimu uliopita Laia hao Wanaitaka selekari kupunguza za muda Wakulipa pesa za mkopo Wa milioni kumi Walizo pewa Wakieleza kuwa muhura Wa mnyaka miwiri Walio pewa, Kuwa nimuda mfu, Nimuda finyu Musimamizi wa mashirika ayo mkuwani buvanza Yareza kuwa zoezi lakugawa mapuno haliwezekani kwa sasa kutokana na jisi linazo weza kuzorotesha majukumu ya shirikayo buwana Evra ndaize ye ya ungezea kuwa watatowa muanga tosherevu bada ya kutafnini matokeo ya mafunzo ya na shirika la fonike habari hii ni kwa muji walipota wetu mkwani mbubanza hapa studio ni inasomwa na Omer omelinduwae Wanamemba wengi wajama ja ushirika marufu sangwe kutoka tarafa tofauti za mkwa huu wa bubanza Wanaomba kugawa mapato kipindihiki ambacho mavuno ya mekamilika karibu kote Hasa waliopanda mpunga sehemu za gifugwe katika vyuwanja walijuazimu wana serikali Wanaripoti kutaka kutenda wa hivyo kwa kutazamia mfano waratiba za vjama vingine kama mashirika ya kilimo na ufugaji Au mashirika ya mkopo ya nayogawa mapato baada ya muaka na kuanza upya Vyama hivyo vya ushirika maarufu sangwe vina vyo zagaa mkowani kote kijiji kwa kijiji Vinafikia idadi ya 95 kama anavjoeleza edwa mzambimana anayihusika na vya mavja mashirika mkowani Anajulisha pia kuwa vjama hijo vjau shirika zilizo tolewa na serikali kupitia tarafa ambapo chama kimoja kilikuwa kikipewa milioni moja pesa tasrimu za kusaidia kuanza mradi wa kilimo ama ufugaji. Msimamizi wajama vjau shirika sangwe anaeleza ombihilo la wanamemba la kugawa mapato kuwa haliwezekani kisa ndio mtaji walio anasema kuogopa shughuli kusimama ndikege edward anasema kuwa wanasubiri matokeo ya mwisho ya tathmini ya galaphonic ili kugundua mbinu za kulipa mkopo huo shukrani omer nduwayo kwa ripoti hiyo na tutoke hapo mkoa wa nubanza tujelekeze moja kwa moja kaskazini mwa jijira bujumbura huko mkoa wa kirundo ngozi kumradi Ambapo laia miatatu kuminasita wanao undwa na kinamama miambili albaena saba kutoka jamiya watu fukara wa kazi wa matarafa nne ya nayo unda mkua ngozi walitunukiwa jumatanuhi zeti walizopewa bada ya kupewa marifa ya kusoma na kuandika kwa kipindi cha mwaka mmoja jamze mholivikawa Mkulugenzi wa muladi PPL pe, e, Ulio anda mafunzo hayo anaeleza kwamba lai hao Walipewa mifugo nine Ya inayambuzi kwa lengo lengula kwasaidia Kujiendeleza binafsi bila Kutegemea misada ya wahisani Habari hii ni kwa muji Walipota wetu kutoka mkwani ngozi Apolinel Muzagara Nadutoke mkwani ngozi tuleje Apajijini Mbujumbula ambapo Kuna endesho wa shuhuri za kuziba Baldi ya shimo zinazo patikana Katika balabara za manispaya Jiji la Bujumbura, Badhi ya madeleva Wanaeleza kupokea vema hali hiyo Kwa sababu awali ziombo zao Virikuwa viki halibika Kutokana na hali mbovu ya barabara hizo Waliozo na kituo hii Kicha radio isanganilo Wanawataka wana wanao ziba shimu hizo Kuendesha operation hiyo Katika barabara zingine zilizoko Kwenye hali hafifu Ili hali ya usafiri bora jijini hapa bujumbula Mengzaidi na rumuwalde Sehemu tulizo tembelea talafani mukazaji jini bujumbura ni idha hili kuwa mashimo ya lio ya Mfano kwenye barabara marufu patlisi ilumomba na mbele ya jumba la makumbusha utamaduni karibu na jengo la shirika la mawasiliano limitele pote pamekarabatiwa. Harika dharika mbele ya eneo paripo kuwepo hotel no votere. Kwenye barabara inayo batizwa pepre moronti. Laia wakazi wajiji hasa wanao tembeza vjombo vja usafiri kama vile magari wanakaribisha vema shuhuri hizo huku wakiomba semu nyingine kufanyi wa ukarabati. Hata hivyo, katikati mwajiji hilo kuna nafasi zinazo itaji kutengenezwa hasa karibu na banki KCB au pembeni ya shirika la Bima asokabu mbele achu kikucha Summit University kando ya barabara avenido ramitie. Watumiaji wa maeneo hayo wanaomba mashimo ya zibwe kama sehemu nyingine Hayo yanajili siku chache tu baada ya mea wa jiji mthia kutangaza mipango ya haraka Ya kuekia kipao mbele ikiwa ni pamogia na kukarabati barabara za jiji la bujumbula makao maku ya kibi ya Habari za kima na mtutamatishi tarifa hii habari kwa, kumu, kwa kumulikia anga za kimataifa ambapo nchini Tanzania Mazishi ya raisi musafu wa nchiyo Benjamin Mkapa ya naendeshwa kwa sasa Na nchini Ivory Kos, raisi Alsani Watala yakutana na wadau wote wa siyasa nchini humo Mengi zaidi na habari za kimataifa pa studio ni kuna mwenzangu DJ Nyonzima Ndio isha marithi ya nengenda musafu wa Tanzania Benjamin Mkapa Liefariki dunia wiki lio Anazikwa leo jumatano mchana katika kijiji alichozaliwa cha paso katika wilaya ya masasi mkwani mtuara kusini mwa Tanzania. Maelfu ya wa Tanzania walikusanyika jana jumane katika uwanja wa uhuru kumwaga raisi, wa, wa, raisi wa, wa zamani na raisi John Magufuli aliyewaongoza wa mbaliza gihao alimkumbuka mtaangulizi wake kama mtu muhimu katika maisha yake alimsaidia kwa mengi na wakati wa hutuba yake Alionekana kutokwa na machozi Tayari mwili wa mkapa umewasili katika kijiji alichozaliwa kwa mazishi Mkapa haliongoza Tanzania Kati ya mwakalifu moja 95 na hadi mwakalifu mbili na tano Halifariki dunia kutoka na, na mshtuko wa moyo Raisi mkapa katika utawala wake halisifika kwa kaudi mbiyu ya uwazi na ukweli Mpaka kumrathi mkapa raisi wa awamu ya tatu wa Tanzania Atakumbu kwa, kwa juhudi za keza kusuhulisha mgogoro ya kisiasa katika inchi jirani Wakati alipokuwa madarakani na hata bada ya kustafu Bada ya machafuko ya bada uchaguzi mkuu ni Kenya Mwakalfumbidi na saba yeye pamoja na hayati kofi anana liekua katibu mkuu wa umoja wa mataifa Pamoja na Gracia Marshall walisaidia upatani upatanikaji wa maridhiano ya kisiasa nchini humo. Aida alishiriki pakubwa sana katika mazungumzo ya mani ya kisiasa ya Burundi mwaka 2016 ya liyokuwa ya nafanyika mjini Arusha. Jifochake kimitokea wakati taifa hilo dinapoelekea dina kwenye uchaguzi mkuu mwezi oktober. Na huko nchini Cote d'Ivoire wajumbe wachama tawala cha RHDP nchini humo wanakutana ikiwani pamoja na raisi wanchi hiyo la sanu watara kwa lengo la kumteuwa mdumbe wachama hicho atakaipiperusha bendera ya chama katika uchaguzi wa uraisi wa muwezi oktober. Wengi wanaimani kuwa la sanu watara atateuliwa kwenye nafasi hiyo. Tango kifo cha waziri mkuu Amadugon Kulibali, mapema mwezi Julai, wajumbe balimbali kutoka chama cha RHDP, wamekua wakimusinikiza Raisi Watala, kuwania katika uchaguzi wa uraisi wa mwezi Oktoba Mwishoni mwawiki lio pita, waziri wa Ulinzi na kaimu waziri mkuu Hamed Bakayoko, alitowa wito kwa Raisi Watala, kuwania kwenye kiti cha, ura, cha uraisi katika uchaguzi ujao kinachoisubiriwa kwa sasa ni uteuzi na kumsikia mwenyewe rais Alasanu Watara iwapo atakubali au la kuteuliwa kwenye nafasi hiyo jamii ya nenyenda kumana. Shukrani DD Nyonzima kwa ukurasa ho wa Kimataifa na niaje hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa rede usanganiro Tarifa hii katika lugha ya Kiswahili aina la ziada. Shukrani zangu za dhati zigufikie wale ambao umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia robani wangu wa mitambo inosaba bimenyima na aliyeniunganisha nawe ili sauti isijikakwama hewani nikufikie pale pote ulipo ni kwa ajili kutakia kila la heri na ushirivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro kwa eneo la kukutana Jean Mariviane ngenda kumana <tipos>